ingeskakeld by Net Radio SA en u luister na Net Radio SA's sending arm die ekerk, die ekerk staan vir elektronische kerk dit is een kerk zonder mure dit is een kerk zonder grense ons saai wereldwijd uit enige persoon enige plek op die aarde kan inskakeld en is baie welkom Maar die aard van die saak Omdat ek dit op die oomlik in Afrikaans uitsaai, is ons beperkt dan tot Afrikaanse mense of iemand wat Afrikaans dan nou kan verstaan. En vir die rede vraag ons vir jou om mense te help, mense wat ergens in die buitenland graag so wil luister na een Afrikaanse diens, een ere diens wat in Afrikaans uitgesaai word vir hulle net hier die besonderhede te gee. Ons webadres is www.netradiosa.co.za As hulle net hier die besonderhede kan kry, ons het ook een advertentie wat ons saamgestel het, tweetalig een indien we Corrie nou op die oomlik luister, Corrie Slabbert, dan sal ek net vra dat sy dalk vir ons hier op die webblad, het letskamer, net vir ons daar die advertentie dalk net plaas, dat jy dit weersien, ek dink, meeste van jy het al gekyk na daar die advertentie van ons. Ons wil graag die jy kerk so weit as moendlik bekend maak. Eerstens aan ons mense wat uit die land uit is, uit Zuid-Afrika weg is, en in die buitenland hulle self bevind, so dat hulle, indien hulle nie een heenkoming het, waar hulle na een dienst kan luister in Afrikaans nie, dat hulle dit wel dan sal kan hee, dit is een voorrecht om te weet ons saai wereldwijd uit, en dat dit ook per archief opgeneem word. Het wil sê as o mens nou nie spesifiek op hierdie tyd kan luister nie, Dan is dit ook in die archief beskikbaar By ons webwerf By www.netradiosa.co.za So jy is by welkom dan vir oogend Elkeen van julle is welkom hier by ons Erediens En ons gaan Begin om saam Te bid Kom ons Boeg ons hoofde in aanbidding voor ons Himmelse Vader en dan bid ons saam. Onse Vader wat in die Himmel is, laat die naam geheilig word. Laat die Koninkryk kom, laat die wil geskiet, soos in die Himmel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelikse broed,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 Sê in ons zonde en nu leid ons nie in die verzoeken maar verlos ons van die boerse vir ons noodzakelik om ons geloof in God 3 enig te belei, ons leef in tye waarin dit allemeer belangrijk word, dat een mens, een gelovige mens, iemand wat in God 3 enig geloof, Jezus Christus aangeneem het, als verlosser en zaligmaker om ons geloof onverskrokke te belei, so dat ons enerzijds onself kan oortuig, van wat ons nou eindelijk glo, en ook as ons ons self moet verdedig. Een van die praktische geloosbeleidnisse is die wat opgestel is, in so 100 na Christus, door die 12 apostels, wat dan bekend staan as die apostoliese geloosbeleidnis. As jy dit ken, zet saamdwee, aan die nie dit nie ken nie,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 unhindered by courts of man, his church upheld by his hand. We believe, though the earth One remains my faith is not subject to seasons of Voordat die mens begin met die skrifleesing wat gaan volg Ons skrifleesing gaan u vind in Romeine hoofstuk 8 vers 31 tot 36 Romeine hoofstuk 8 vers 31 tot 36 Nou dis want ons nader tot God en ons nader aan God beweeg En as die mens Ek kyk jy in die jimmel kry, dan sien die mens al die weesens rondom God is bezig om om te aanbid. Al daar die vier levende weesens en al die gerips en serafs aardsengele en miljoene der miljoene engele is bezig om God te aanbid. Dit is om in Godse teenwoordigheid te wees, beteken om om te aanbid, omdat hy God is uit hom en door hom en tot hom is alle dinge. Ook die feit dat ek en jy veroog in is uit God. En daarom moet ons hom aanbid en in die eredienst het ons dan ook daar die plek in die liturgische orde so ingeruim vir aanbidding wat ons dan ook nou gaan doen. Dus luister hier, now is the time to worship en terwijl ons Daarna luister, kom ons mediteer daar oor, as ons dit nou nie saam sing, self saam sing nie, dan bly in meditatie, mediteer, bedink, bepeins die inhoud van die woorde wat gesing word, as ons eie aanbidding van Godrie enig. Die waaruit ons verochend die boodskap na u probeer oorbring Kom uit de Romeine hoofstuk 8 en ek ga nie formele skrifleesing doen Door elke vers nou eerst te lees en dan met die boodskap te begin ek. Die boodskap sluit al die verse in So ons gaan in elk geval na elke van die verse kyk En daar aan andag gee onder die leiding Van God die Heilige Gees Die thema van die boodskap verochend is Een oorwinningslied in ekstase Een oorwinningslied in ekstase Nou alles begin by God As ons denk aan God Aan God drie enig Vader, Seen en Heilige Gees Dan is daar bepaalde attribuete wat ons altyd maar ook aan studenten in die theologie die hyltyd voorhou, namelijk dat God almachtig en alwetend is en alomtienwoordig, hier die wonderlijke, wat sal ons dit sê, vredegevende, rusgevende, Atterbiete eigenskap van die God wat ons aan bid want om hom te aan bid beteken ons hou aan hom vast met al ons kracht in God is een baie intelligente weese hy weet alles hy is bewus van elke ding hy verstaan elke ding want hierdie ganse skipping kom uit God, dit uit God geboore, dit God wat het in ansijn geroep het, hy het gepraat en alles het ontstaan, en sonder hom het niks ontstaan. God is machtig, dit is een groot God wat ons aanbid. Maar weet jy, Het is alsof God luister na dit wat een mens sê, so ook in my gees tel ek dit op. Het is recht en is goed en is waar om dit te sê, want dit is dit is so. Maar vir God weeg sy liefde wat hy vir ons het, baie meer as al die ander attribuete, wat ons aan God kan toedig. wat sy liefde wat hy vir ons het, is nie net een emotie nie, ja daar is emotie in. Maar dis opevend As mens dink by voorbeeld aan een pa wat een kind optel En so aan sy borstdalk druk vasthoud oor die schouwer Hoe ook al op die arm Dan kyk net bykie na daar die aksie wat so iemand uitvoer Dis om die kind uit die omstandighede waarin hy daar homself bevind of haar bevind op te teel en die beskerming dan wat hy nou bied, die liefde. Dis Godse liefde is een liefde wat in ons omstandighede opheffend is. God gee om vir ons, sy liefde is is een omgee liefde, dit is altyd moeilik om god Godse liefde te beskryf, al wanneer ons nou ons woorde in die Hebrews of in die Griekse taal neem en dit op een bord neerskryf en dan die eigenskap daarvan die verskillende skakkeeringe van betekenis uit te lig, om eindelijk te kom by hierdie wonderlijke eigenskap van Godse liefde van ophefende barmhartige liefde. God is jammer vir ons, weet jy hoeveel ellende was hier al op die aarde, as jy net denk in termen van hoeveel ellende daar op die oomblik op die aarde is, hoeveel mense bevind hulle in verskrikkelike moeilike omstandighede, kom ons vat sommer net een, iemand wat miskien nou net een geweldige motorongeluk ondergaan het, betrokken was by hy, en daar le en dalk in een noodsituasie hom of haar self bevind en allemaal wat saam met hulle betrokke is daarby en nie net die lewe wat in gevaar is, nie maar die eiendom wat afgeskryf is en al die ellendes wat daarmee gepaard gaan. Nou dink nou net, mense dwars dier die eeuwe jyn, het mense hulle keer op keer op keer in sulke omstandighede bevind. Dis waarom die heren van ons sê, al gaan ek ook in die dal van doodskadewee, omdat hier die dal van doodskadewee voordierend hier op hier die aarde dier mense beleef word in een of ander situasie, sfeer van die lewe, facet van die lewe en in dit alles het Paulus hier vir ons een oorwinningslied neergepen in Romeine en u weet van sy eie lewe, dis een verskrikking as jy dit sou gaan lees, as jy dit volg stap voor stap, dwars dier die boekhandelingen al die dinge wat hy diergemaak het en gevechte en hongersnood en armoede en wat ook al mense verskrikkelijke ding het kan hy een oorwinningslied skryf en dit is so opgedeeld dat ek sê die eerste punt, ek het drie punte van hierdie boodskap is God het sy almacht in jou welwese bele as sekuriteit maar ek lees dit net weer vir jou God het sy almacht die feit dat God almachtig is in jou en in my welwese ons welsein, ons welweese, belee as sekuriteit. Ja, vir my is dit een geweldige stelling. My is dit, is dit rechtig wauw. En dit wil ek graag belig vanuit verse 31 en vers 32 van die skrifgedeelte. Wat sal ons dan sê van al hierdie dinge, van al hierdie dinge wat op die aarde plaas vind? al hierdie dinge wat dag vir dag met mense plaas vind wat sal ons sê van al hierdie dinge? Wel, hier is een stelling, as God vir ons is wie kan teen ons wees? Mense dit beteken nie dat jy nie ook soms van tyd tot tyd jouself in een nood situasie gaan bevind soos wat Paulus dit vir ons as sy leven kan illustreer nie maar in al die dinge moet ek onthou God het sy almag as sekuriteit bele in my welsyn al gaan ek ook dier het al van doodskaan weer En nou probeert Paulus dit aan ons so te verduidelik Hier die sekuriteit wat ons het Godse almacht, mense, God is almachtig Denk nou net aan, dat die stelling van hy dit bele as sekuriteit As jy bijvoorbeeld, sê nou maar, het bedrag geld by bank wil leen En dan moet jy sekuriteit bied Sê nou maar, gebouw, eiendom, wat ook al so daar daarom securiteit is vir hier die geld wat nou uitgeleen word. God het sy almacht in my en jou welweze as securiteit bele, en omdat God kan nooit bankrot raak nie. Hy is almachtig. Hy hou die hele ganse in stand en hy doen dit door sy almacht en hy het hierdie al mag bele in my en jou wel sy dat het met ons sal goed gaan hy wat selfs sy eie soon nie gespaar het nie maar hom vir ons allemaal oorgegee het hoe sal hy dan nie saam met hom dis nou saam met Jezus Ons ook alles genadiglik skenk nie. Boetie, sissie? God skenk alles, wat ek en jy nodig het, ten opzichte, ten aansien van ons welsyn, dat dit met ons goed sal kan gaan. Ons moet altyd dit kan sê, Dit is gekwalificeerd om te sê jy dit gaan goed Mens moet sê Gegewe die omstandighede waarin ek by self bevind Want ek kan dit nie Wegdink nie, kan dit die weg ridde neer nie Daniel in die leeuwkuil kan nie dit weg ridde neer Dat daar die leeuw daar is nie Maar te midde van die omstandighede Is hy veilig En sy veiligheid le in God sy almacht. God het die leeuws gemaakt. Leeuws wil graag mense verskeer. Dis in, in hulle aard om dit te doen. Maar God is in beheer van dit alles. Een ka, leeuw kan nie sy kakebeene om my arm of voet of been of kop of iets sit, as God dit nie toelaat nie want hy het alles in sy hand, in die holte van sy hand, en hy het hierdie almacht van hom, in my sekuriteit, in my welweese as sekuriteit bele. So Paulus sê, as God sy seen nie gespaar het nie, maar ons vir ons oorgegeet, hy sê, hoe sal hy dan nie saam met Jezus, by dit ook nog, alles genadiglik skenk nie, alles genadiglik skenk nie, genadiglik beteken, dat ek en jy dit nie verdien nie, dis nie oor my mooi woorde, en my mooi dade, en die goeie kies wat ek doen, dat God genade vir my skenk nie, dis te midde van die, die tekort daaran, te midden van die feit dit nie eers daar is nie, dat daar nie eers een skynselkie daar is, want dat daar niks daarvan is nie, so sommige mense sê, dat is een vaal kol nie eens een vaalkool nie, te midden van daar die afwezigheid, is God, sy genade, en al sy genade, nou alles, alles, sy hele genade, alles in Godse genade is tot my beskikking. Het hy tot my beskikking gestel, hy het, het in my bele. Nee, omdat hy denk, ek is een wonderlijke mens nie. Nee, mense. Het is omdat God weet wat sy genade in staat is om te kan doen. Daarom sal een mens kan sê, deurgedraag. Elke dag ek is doorgedra, door deur die genade, door die almachtige genade van God, is ek hierdie dag weer doorgedra. En ons kan soms so in die toekomst inkyk en sê, in hierdie dag sal die here God my genade gluk doordra. Want God het daarin beleef, Die tweede punt, is Godse liefde, is die skokbrekers van my leven. Jy weet, mys een motor het skokbrekers in. As een mens nou met een motor rui en daar is hierdie sogenaamde slaggate, pad hou, slaggate, in die pad. Mensen moet jy onthou, vir oomlik is jou wiel op geen vastigheid gegrond nie. En rik daar die gewig aan hierdie hele mechanisme van jou van jou stuurwiel en die wielen. En dit kan alles afbreek daar in oomlikse tyd en jy kan daar sit en dan kan die motor nie meer verder nie. En ons beleef ons mooters met, met, wanneer ons rijd verskrikkelijk baie sylke soorte van skokke. Ons weet dit nie, altyd nie, dis ook omdat daar skokbrekers ingebouw is, daar is veren ingebouw en daar is skokbrekers ingebouw en mens, moet my toch van tyd tot tyd jou skokbrekers laat bekijk oor jou voorste en achterste skokbrekers. Jy sal sien as jy hulle vervang het en iemand het nou nou kere genekies gedoen hoe veerkrachtig jou motor weer is dit is die rede hoekom daar altyd een klomp gerammel en later meer gerammel en gerammel en die motor begin ontwikkel is gevolg van hierdie baie skokke my liewe boete en my liewe sissie ek en jy gaan dier hierdie lewe dier baie baie baie skokke net om geboore te word, net daar die proces van geboorte, is enerzijds vir die ma en vir die kind een skok. Dis een skokkende ervaring. Daar kan somme baie skokke in so een oomblik plaas vind. Ek was een nacht terwyl ek nog een hartlong technoloog was in hospitaal baie laat, ek dink was 12 eur rondom die tyd om bloedtoetse te gaan doen op een jong moederkie van 19 jaar oud wat geboorte geskenk het aan een drieling en die drieling is al drie oorlede en die moeder was bezig om aan nierstuipe te sterf wat ook later gebeur het, want wat ons ook al gedoen het, niks het gewerk nie. En nou die skok, die skok wat in daar die lichaam plaas gevind het, binnen in daar die moeder, in haar lichaam, in haar niere, op die ongebore kinderkies, en dan toe ek uitstap die nacht uit daar, by die dere van daar die bepaalde kraamzaal, die sit daar twee mense in wacht, daar die ochtend ure, vader en die man van daar die vrou, daar die oorlede vrou, en ek was so dankbaar, ek was nie die persoon, wat daar die nies moes gaan oordra, aan hierdie skok, wat nou aan hierdie pa, en aan hierdie man, moet oorgedra word, en so daar is verskrikkelijk, baie, baie skokke, en God weet daarvan, en God is jammer vir ons, oor die skokke, wat ons as mens moet doorgaan. Want daar is een vijand en indien ek die geleentheid nog so met al die oordenkings wat ek aanbied, veel kan help om te verstaan, hoe kom dit nou so is, dat hier die skokkende dinge met ons moet gebeur, hoe kom het God als kipper dit toegelaat? dat hier so'n verskrikkelijke, verneinige weese is, wat rondloop soos een brullende leeuw, en kijk wie jy kan verslint en mense leed aandoen, as jy dit kan doen, dan doen hy dit, en hy doen dit elke dag, en verwoesting wat hy saai in die levens van mense met skokke op skokke op skokke, en weet jy wat, God is so lief vir my en vir jou, dat hy graag daar die skokke wil absorbeer. En dit lees ons van vers 33 tot 35 van ons skrifgedeelte. Wie sal beskuldiging inbring tegen die uitverkorenis van God? God is dit wat rechtverdig maak. Jy kan beskuldig word vir dingetjies wat jy doen en wat jy verkeerd doen, mense. Weet jy wat? Ek kan nie verspring nie. Ek kan seker spring, maar ek kan nie verspring nie. Ek kan spring, maar kan nie hoog spring nie. Ek kan nie oor die doors laat kom wat sê nou maar hier so, so 2 meter is of wat. Ek kan nie oor die goed spring, ek sal nie kan nie. Ek het nie die vermoe om dit te doen nie. Maar weet jy wat? God nie, my nie kwalik dat ek dit nie kan doen nie. Paulus skryf dan oor homself in die Romeine en sê, die goeie dinge wat ek wil doen, die krijg nie gedoen nie, die slechte goed wat ek nie wil doen nie, dit doen ek juis. En dan word een mens, as jy nou sekere goed gedoen het, wat nou dier die gemeenskap as onwelvoeglik en wat nie recht is beskryf word, word jy beskuldig en beskuldigings toegedig van dat jy gebore is tot die dag sterwe. Kwaalik geneem oor dit en kwaalik geneem oor dit, nou vraag die jyruf hier in vers 33 uit, die mond van Paulus, wie sal beskuldiging inbring tegen die uitverkorenis van God God is dit wat rechtvaardig maak God het my rechtvaardig verklaar God het die dampkring van genade rondom my lewe wat soos een skok absorbeerder al die skokke hanteer en vir my sê my kind moet bekommer wees nie, oor hier die dinge wat vir jou toegesnauw en toegese word nie Ek self beskerm jou Ek self verklaar jou rechtverdig Weet wat As iemand in een hof staan en hy word aangeklaan van Sê nou maar moord of wat ook al Kom ons sê nou maar net van moord Dat hy iemand doodgemaak het En die rechter kom tot een conclusie en sê Hierdie man is onskuldig Dan sê ongelukkig nou so dat baie mense gaan sê nou maar hoe kan hier die rechter dit doen en allerhande dinge in die news media propageer en sê maar hier die persoon is ‘n moordenaar en so meer en is een monster of wat, wat het ook al mag wees. Maar die rechter het jou dan onskuldig verklaar, maar in hier die leven van ons mense werkt dit nou ongelukkig nie so nie, mense steer hulle nou nie daar, aniel het hulle eie denk en eie opinies, maar God vraag, sê hy vir ons, wie kan beskuldiging inbring tegen die uitverkoornis van God? God is dit wat rechtverdig, wie is dit wat veroordeel, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, en weet ook aan die rechterhand van God is, wat ook vir ons intree. God het my rechtverdig verklaar, en Jezus beskerm my, en hy sit aan die rechterhand van die Vader, wie ook al een beskuldiging inbring teen my. Ek het een rechter, wat sê, op grond van dit wat Jezus gedoen het, is ek rechtverdig verklaar en nou moet ek dit leer aanvaar, wat mense ook al sê, wat hulle opinie ook al mag wees, moet ek probeer en kyk of ek dit nie soos water van die eendse rug af kan na daart en besef en kyk, ek kyk net op na die jimmel, ek kyk op na waar my hulp vandaan kom, en ek weet, dit gaan nie oor my nie, ek het nie daar die vermoe nie, dis God, en ek kyk na hom, en hy kyk na my dier die oeën van sy sien, wat my rechtverdig verklaar het. Verse 33 tot 35 Wie sal ons sky van die liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard, dat niks, niks van hy goed, kan my sku van die liefde nie, ek is aan Christus vast en ek is aan sy liefde vast Niemand kan een mespunt daar inkry om Jezus te probeer oortuig te sê, maar hierdie man is so en hierdie vrou is so en sis en so en hierdie man het dit gedoen, hier vrou is sis, sis gemaakt. Daar kan nie een mespunt daar inkom nie, ek is vastgemaak in sy gom van liefde en van barmhartigheid. En wat mense ook al van my sê of dink of opinie het, ek bly aan Jezus Christus en niks kan my sky neem. En dan een laaste punt, Godse liefde is onverskrokke, verse 36 tot 39. Soos geskrywe is, om u ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskabe, mense wil ons afslag. Kan nie onthou, toekend was, soms gehoor het dat die onderwijser gaan jou velle aftrek, of jou ma gaan het doen, of jou pa gaan het doen, of, ek het het baie keer gehoor, sommer dat pa met my staan na praat en sê, vandaan is daar die sien bij die huis, kom, gaan hy sy velle aftrek, een voor een, sy nerven gaan waai. Ons word so slagskapen soms behandel. Maar, in al hier die dinge, is ons meer as oorwinnaars dier hom wat ons liefgehaad het. Godse liefde, werk enerzijds soos gom wat my vasthoud aan hom, anderzijds soos gom wat geneesend werk, soos die balsum van Gilead. Balsum van Gilead is so soort gom, waarin daar sekere ander bestanddele geplaas het, om dit nou wel rieken te maak, maar dit ook geneesend te werk. God is bezig om my te genees, hy het my nie gekies omdat ek gezond is nie, hy het my juist gekies omdat ek siek is, hy het nie gekom vir die rechtverdigers nie, dit is nie vir jy gekom het nie, vir die onrechtverdigers gekom, hy het vir my gekom, daarom is ek toegemaak, dat is een wolk, een dampkring van Godse genade en sy liefde wat rondom my is en wat my anonvast maak, en daar kan nie een mespunt inkom om my te sky nie, Ek is veilig by hom Want ek is verseker Sê Paulus, hy sê ek is verseker Dat geen dood, of lewe, of engele, of overhede, of machte, of teenwoordige, of toekomende dinge of hoogte, of diepte, of enige ander skipsel ons kan skuif van die liefde van God, wat daar in Christus Jezus ons die Heere is nie. Halleluja, loof die Heere. Godse liefde is onverskrokke, dit word nie weggeskrik nie, dit word nie door woorde weggeneem, dit word door niks dat staan al hier die elemente wat ek nou hier vir jou gelees het. Dood, lewe, engele, overhede, machte, teenwoordige, toekomende dinge, hoogte, diepte of enige ander skipsel ons kan kan skui van die liefde van God dat daar in Christus Jezus ons die Heere, is nie hou vast, my boete, en aan hier die liefde, hou vast met jou hele ganse lewe, Hou net vast, en jy is meer as een oorwinnaar. En naam jy groei en mag die sieninge van die Heere met jou wees, ontvang die sien van die Heere, mag die liefde van God ons vader, die barmhartigheid van Jezus Christus, sy sien, en die troosvolle gemeenskap van die Heilige Gees vandag met jou wees, nou en totdat Jezus Christus weerkom. Onthou van middag, Defeest, 16 uur, ons boek voor leesing uit Gideon Joubert, die groot gedachte, dis belangrike informatie, aanvullende informatie om vir ons te help om al hoe meer vertrouwe in jy die groot liefdevolle God, God die enig te ontwikkel, so dat ons onwrikbaar en ook onverskrokke sal bly staan by om. En daarmee gaan ek jou nou hier groet tot dan defie vanavond middag dan Om 16 eer uit de haar die voorlese. Jeus gesien. To celebrate tonight Good he is where you're at just lift it up thank you God we sell